E, Gaur udartza e, egin dituzten azken erosketak orkestu nahi ditugu. Irunek edukiko dituen e, lehenengo 2-4 ziklo guztiz elektriko izango dira. Beste, dozein ibit polizialek e, dituen prestazio, prestazio guztiekin. E, bestalde, sanere, zerbitzu berri honen onurak ingurumen alorrean Labarrituko direla gehen bat. Kuadriziklo hauek ez baituzte zaratarik egiten eta gainera mantentzen lana eta gasen emizioa ia utza dira.